Karibu mpenzi mtazamaji wa Mruguru TV online. Uh, mtangazaji wako ni mimi Anko J. Uh, leo nimetembelea huku mitaa ya Kigogo. Kuna tukio kubwa sana limetokea na la Na musika wa tukio hili kama mnavyomuona hapa mbeleni uh, atajitambulisha kwa majina yake na pia atatuleza tukio hilo ni tukio la haina gani. Eh bwana mambo vipi? Poa kaka. Hebu Naomba ujitambulishe unaitwa nani na kitu gani ambacho kimi kutukea Kuma jina ituwa joni Lokasi Rogan Hebu wana still in death sana Mime naishi na mwenzangu Na mpenda sana Tokani ishi nae Saizi ya kama mwaka wa tatu Sikuwae kutegemea la banta msaliti Sikuwae kuwaza Ntamfanyo kosa yalote Lakini Kwa tukio mbao ni miliona leo hao ni leo Na nipa uzuni sana Na kukosa kuwamini Kwa nini nae muwamini yeye yarashini wa kunyaminisha upante wake Ebu nomba tuambie Ni tukio gani ambalo limekukuta pamoja weo na mkeo mimi kazi yangu mtokusafiri sana mikoa nisiwa kukase mmoja lakini kila mwakuwa na safari na kuna hali ya utofauti kwa mweza hama kijaribu kukanae kuongeanae wala na mimi kwa kuweza kunelewesha laba kuniweka wazi kwa kila kitu na laba labda tuseme kujitetea kwa mume hata zile samahani kama mume. Unaona? Yaani unamaanisha katika ndoa yenu ugomvi ulikuwa haukauki. Ugomvi ulikuwa aukauki ghafla. Ghafla ni mambo yambadika ghafla sana. Niijai kuongea na mwanzangu iko lakini ugomvi ulikuwa mkubwa zaidi siku moja. Nanga kwenye pochi yake, nakuta mpira. Una vosa mampira au na manishani ah. Lazima tuonge kitafsida danaza kusema mampira kinga na kinga, kinga. Mm, ndio, ndio. kwa kwa. Kondom? Hmm, diyo, diyo. Sante. Kwa hiyo nifuuna kile kitu, ni kama kwa sisi kama wanameme. Kwe ni jalibu hata kumuazibu kwa kofi moja Na siku haiku mpigia hile tukua hasila Mwishu wa siku tufipeka na hadi kwa mjumbe Mjumbe ya mijalibu Kutujifigulisha lakini Bado si Siyunzuli upanduwa mu Lakini kutokana maumivu Na siku zoto nasema kila shetani na mbuyu wake na kila mtu mwenye maumivu kuna mtu wanaweza kutokea na kaweza kumsaidia na kumpoza maumivu kuna mtu akatokea kunaelekeza kwa mganga wa gongo kwa mganga mmoja ni dr. dr. Mruguru akatakiwa mawasiliano na dr. Mruguru baada ya kupewa namba yake like, japo siamini mambo haya ikabidi nifanyaje Nijiaminishe mimi chemeba kani fika kwa doctor, nika fika kwa doctor mlovo, nika mueleze shida. Kabla kumueleze kwanza, alivofika pa angani pa tu, ni shanga mnyenye ipole ipole ipoge, hamijuaaje, matatu muri matatuomba kuhunyusu, kama ambien msikujita msikujita jimengu na itajimsaada hidi tu. Hiya halifike mwisho mkia wangu na mpenda Na siitaji kumuacha na naitaji kwa nae Siku zote <sighs> Kwele Dokta nipatia dara Nikahudi mbaka nyumbani Nihibu fika nyumbani Niketikumbuka maelezo wa doktor niambia Hii dara hata kama watafanya shugwe zako Wezi kujibu kwa katu Lakini hatapo ya taji tuku kusaliti dawa hiyo ndipo itapoanza kufanya kazi na majibu utayapata mimi nikatakio kile kitu kurekia ile dawa baada ya siku ya kwanza ya pili naondoka naenda kwenye shughuli zangu naka ghafla napigwa simu kwa na kumbuka he. Sana sanaa ni mchana Sana mchana sanane, ndiana mme wangu njoo nyumbani ya laka sana hile hali ya kunitamume ilipotea ni kiyo kwenye ilipotea gafa tunakusikea mme wangu na komba nyumbani ya ludi ya sana kashangaa nime kuaje na komba nyumbani njoo njoo akilia kabisa kwenye katakiuo nitoke nijua na mpenda Ni yote, ni tu, ha, hali ya kilaba mwanamu na tatizo Ni itoka alaka sana, baka nyumbani hapa Kufika nyumbani, na kuta mweza angu wakiwa Hali analia na naanza kuongea mambo wa health yo, hileweka Kikwiri, hiki kituwa kiminishangaza sana Sikuwa minima wifikina, sikuwa minima doktor Lakini kwa kitu hiki chufanyika, doktor Mluguru nimi muamini kama dokti wa kweli lakini kwa una CEO fie ma niweze kuwaita kwa Tua, tuwa media muweze tu, ku, kushikuwa iki kitu laba muki kifikishi mbele jamii hili jamii jifunza kutoko mimi kesho mwingine kwa sababu tunaitaji kutokomeza mesa ili swara. lazima mimi nisiweke mweoni itendeke wakati niti sababu wa Kwa mengi zaidi anaweza kuhunge mwanamke mwanamke yupo. Mwache ndomane siku itaji mengi. Ana zana mengi. Mpezi mtazamaji kama mnivu msikia. Eh, Uyundio mume ambaye alipato na tukio. Na huyo mwanamke au mke wake yuko ndani. Atujui ya Sawa. Atujui ya Na kama mnivu kwamba yeye halisaidiwa. E, na daktari Mlugulu ambaye yupo Gongo Mboto. Sasa ili kuweza kupata ushaidi na kujua ili jambo ni la kweli au la kweli, eti tunaweza kwenda kumwona shemeji? Ruksa hiyo kumoneza kwenda kumwona. Twende nukiam.